Első fejezet Lább mögé rejtem a bézból ütőt, hogy Trey, legalábbis azt hiszem ő az, ne lássa. A feltételezett Trey szaporán lép felém bronzbarna bőrével, elmo frizurájával és a felfújt bicepszén körbefutó értelmetlen törzsített kóival. Eli úgy jellemezte a fickót, hogy tipikus arrogáns faszkalap. Erre az ürgére tökéletesen illik a leírás.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 Westbridge az a fajta amerikai város, amire a média előszeretettel aggatja a családbarát, tehetős vagy előkelő jelzőket, bár elit környéknek semmiképpen nem nevezném. Vannak Rotary Club Grill Partik, július 4-i ünnepségek, kivanisz bálok és szombat reggeli biopiac. A gyerekek bicajja járnak suliba, a gimis foci meccsekre sokan kiárnak,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 Bár igazából sosem zavart. Gondolom téged sem. Apa halála után felszucoltam az emeleti nagy hálóba. is segített irodává alakítani a régi szobánkat, ezekkel a fehér beépített elemekkel, amolyan modern városi parasztháztílusban, ahogy ő mondja. Bár azóta sem értem, hogy ez mit takar. Épp a hálóba indulok átvedlenni, amikor csöngetnek. Biztosan a UPS vagy a FedEx